Він так і не дістав сигарети, і його жовтий відтютюну палець, яким він на останньому реченні ткнув себе в груди, здавався до непристойності голим. «Вас?» «Є така штука, мій хлопчику, як політика Ради. Не кожного обчислювача призначають членом Ради. А Фінджі з усіх сил домагався тієї посади. Він честолюбний до краю. Але я перекрив йому дорогу, бо вважаю його емоційно неврівноваженим». О, часе! Я тільки тепер до кінця зрозумів, як я мав тоді слушність. Послухай, мій хлопчику, він знав, що ти користуєшся в мене особливою прихильністю. Він бачив, як із рядового спостерігача я зробив тебе першорядним техніком. Він бачив, як ти ревно виконував мої завдання. Чи була в нього краща нагода, щоб помститися мені? Якби йому вдалося довести вину мого улюбленого техніка, в страшному злочину проти вічності, то це одразу позначилося б і на мені. Я мусив би подати у відставку, і хто тоді, на твою думку, посів би моє місце?» Він підніс руку до губів, але помітивши, що сигарети немає, утупився в простір між великим і вказівним пальцями невидющим поглядом. «Не такий він спокійний, як удає із себе», – подумав Харлан. «Тут не до спокою». «Та для чого розводити теревені, версти казна що, коли наближається кінець вічності?» І знову обпекла думка. «Але чому ж вічність досі існує? Чому досі не настав їй кінець?» «Коли я нещодавно відпустив тебе до Фінджі», – провадив далі Твісел, «у мене вже тоді було передчуття небезпеки. Одначе в мемуарах Малансона зазначалося, що ти був відсутній цілий місяць а іншої нагоди, щоб влаштувати твою відсутність, не випало. На щастя, Фінджі перестарався. «В чому?» – втомлено запитав Харлон. Йому вже до всього було байдуже, проте Твісел говорив і говорив безупинно, і легше було брати участь в розмові, ніж намагатися не слухати його. Фінджі назвав своє донесення про непрофесійну поведінку техніка Ендрю Харлона. Як бачиш, він удавав із себе істинного вічного, який спокійно і незворушно виконує свій обов'язок. Хай, мовляв, рада обурюється і робить висновки. На щастя, він і не здогадувався про твоє справжнє значення. Він і гадки не мав, що будь-яке донесення, що стосується тебе, негайно буде передано мені. Чому ж ви не сказали мені про це? А як я міг? Я не хотів тебе хвилювати у вирішальний момент завершення проєкту. Я дав тобі можливість самому прийти до мене зі своїми проблемами. Дав можливість? Харлан недовірливо скривив рота, але одразу пригадав утомлене обличчя Твісела на екрані відеофону, пригадав, як обчислювач запитував, чи не хоче він щось сказати йому. Це було вчора. Тільки на вчора. Харлан похитав головою і відвернувся. Я одразу зрозумів, уже лагідніше сказав Твісел, що Фінджі зумисне підбиває тебе на необачний вчинок. Харлон глянув на твісела. «Ви знали? Ти здивований? Я давно знав, що Фінджі наступає мені на п'яти. Я вже старий, мій хлопчику, мені відомі ці штучки. Якщо обчислювач викликає підозру, можна простежити за ним. Для цього існують спеціальні пристрої, вилучені з часу, їх зараз не побачиш і в музеях». Серед них є такі, які відомі тільки членам Ради. Харлан із гіркотою в душі подумав про часовий бар'єр у стотисячному. Із донесення Фінджі та з інших джерел я удержав інформацію, на основі якої можна було легко визначити, як розвиватимуться події далі. – А Фінджі підозрював, що ви за ним шпигуєте? – несподівано запитав Харлан. – Можливо. Мене це не здивувало б. Харленові пригадалися його перші дні роботи в 482-му, коли Твісел виявив до нього, молодого тоді спостерігача, неабияке зацікавлення. Фінджі нічого не знав про проект Молансона, і те, що Твісел зацікавився Харланом, насторожило його. «Вам доводилось зустрічатись із старшим обчислювачем Твіселом?» – якось запитав він, і Харлан тепер виразно пригадав, що в голосі Фінджі тоді пролунало занепокоєння. Вже тоді Фінджі міг запідозрити, що Харлан – твій силований шпорка. Ось звідки почалася його ненависть.